אנחנו הגענו כבר לשיעור החמישי בספר ישעיהו הנביא. אני לא יודע כמה אתם למדתם את ישעיהו בחיים שלכם, אבל ככל שאני לומד את הספר הזה יותר ויותר, אני מגלה עד כמה הוא עקבי וכל כך יפה. מה זה נקרא עקבי? הבשורה שבספר הזה היא פשוט הולכת עקב בצד אגודל, זה אומר ככה אחד אחרי השני, ומה שאלוהים רוצה להגיד לעם שלו, היום אנחנו נלמד את פרק חמש, זהו פרק מאוד מאוד יפה שמתחיל דווקא במשל, מתחיל במשל בשבוע החמישי שלנו, מתחיל במשל על כרם, כרם, הנביא מספר לעם על קרם ששייך למישהו שהנביא קורא לו ידידי, הנביא בעצמו קורא לו ידידי, בואו נקרא את המשל כולו ונתחיל לנתח אותו לאחר מכן ישעיהו 5-1-4 שימו לב איך המילים מתנגדו, מתנגנות בעברית. תפתחו את האוזניים שלכם, תקראו בשפות שלכם אם אתם לא מבינים. השיר ענה לידידי, לי שירת דודי לכרמו. כרם היה לידידי לי בקרן בן שמן. ויעזקהו, ויסקלהו, ויטאהו סורק ויבן מגדל בתוכו, וגם יקב חצב בו, ויקב לעשות ענבים, ויעש באושים. ועתה יושב ירושלים, ואיש יהודה, שפטו נא, שפטו נא ביני ובין כרמי, מה לעשות עוד לכרמי, ולא עשיתי בו, מדוע קיוויתי לעשות ענבים, ויעש באושים. ועתה הודיע נא אתכם את אשר אני עושה, עושה לכרמי. הסר משוכתו והיה לבער, פרוץ גדרו, והיה למרמס. ואשיתהו בתה, לא יזמר ולא יעדר, ועלה שמיר בשייט, ועל העבים הצווה, מהמטיר עליו מטר. כי כרם אדוני צבאות בית ישראל, ואיש יהודה נטע שעשועיו. ויקב למשפט, והנה משפח, משפח, סליחה, סליחה. לצדקה, והנה צעקה. זהו כל המשל בעצמו, אנחנו נתחיל לנתח אותו ונלמד אותו, את החלק הזה בכתובים שלדעתי מאוד מאוד חשוב לראות בעצם את היחס בין אלוהים אל העם שלו, וכמה זה רלוונטי לחיים שלנו בעצמנו. הפסוק הראשון מתחיל במילה השירה, ומראה לנו שהמשל הזה הוא בעצם שירה, אוקיי שירה. מישהו שר שיר לכרם שלו, אוקיי? מי שר פה? מי שר לידידו? הנביא אה, שר פה? האם ידידי ודודי, השיר ענה לידידי שירת דודי לכרמו? שימו לב שזה מאוד מורכב הפסוק הזה. אני שר לידידי שירת דודי לכרמו. בואו נבדוק את זה מקרוב, סליחה? מה השאלה? תשאלי. לא, אני... תכף אנחנו נראה. אנחנו עכשיו בודקים, הולכים, איך אמרנו, לאט לאט ובודקים בעצם לפי המילים למה בעצם מדובר כאן. אה, השיר בעצם שאנחנו קוראים אה, הוא שירה של מישהו לכרם שלו. ההנחה שלנו היא שהנביא ישעיהו פותח את הפרק במילים שלו, אוקיי? שהוא אומר, השיר ענה לידידי הנביא ישעיהו מתחיל את הפרק, את השיר, איזה שיר הוא שר? איזה שיר? שירת דודי לכרמו, אוקיי? זה שם השיר. אז שהוא אומר, השיר ענה לידידי, לי איזה שיר? שירת דודי לכרמו, זה שם השיר, שירת דודי לכרמו. זה לא השיר שדודי שר בקרן. זה נכון, שירת דודי לקרמו. ככה נקרא, השיר הזה נקרא שירת דודי לכרמו. דודי, כן כן נכון שירת דודי לקרמו השיר של דודי לכרם שלו דוד אוקיי זה בדיוק בדיוק מה? דוד כן שירה הדוד שירה. הדוד ש... דודי שר לכרמו עכשיו דודי וידידי תשימו לב יש פה משחק תפקידים מאוד מאוד מורכב השיר הוא על שירתו של ישות שנקראת דודי לקרם שלו ידידי תשימו לב ודודי הם אותם הישות פה, היא אותה הישות, ידידי ודודי היא אותם הישות, הנביא מדגיש שהוא שר את השיר לידידו אבל מי שבעצם מדבר פה זה ידידו לכרם שלו, אוקיי? דודי וידידי הם אותי, אותה ישות, ידידו של הנביא הוא אותו דודי ששר לכרם שלו, איך אני מה? לפי התחביר העברי, אוקיי? לא, אבל ידידי ודודי זה לא ידידי ודודי. דרך אגב זה מאוד דודי. קרוב, דודי. ידידי ודודי. אבל אנחנו נראה את זה בהמשך לפי הפסוקים שהם מדברים על זה, אנחנו נראה את זה עכשיו. זה, מי שמעצם מדבר פה זה ידידו לכרם שלו, איך אנחנו רואים את זה? בואו נעבור הלאה. השיר ענה לידידי שירת דודי לכרמו, כרם היה למי? אהה, עכשיו זאת התשובה לאנה, למי היה הכרם לי? ידי. לידידי, אוקיי, אז ידידי ודודי הם, היא אותה ישות בעצם, אוקיי? כרם היה לידידי בקרן בן שמן, אנחנו פה רואים בוודאות שהכרם שמדובר עליו שייך לישות שהנביא קורא לה וגם קורא לה דודי. דודי וידידי מתארים בעצם את אותה המילה. זה שאני אותו אוהב, אוקיי? ידידי ודודי בעצם מתארים את זה שאני אותו אוהב. אם אני קורא למישהו ידידי, במילים אחרות אני אומר לו I love you, אני אוהב אותך, אתה חשוב לי, אתה חלק ממני. גם המילה דודי היא אותו דבר. בספר שיר השירים המושג דודי מתואר כאהובה של האישה. שימו לב, שיר השירים פרק 7, פסוקים 10 עד 12. פה הבחור מדבר אל האישה בפסוק עשר והאישה מדברת בפסוק אחת עשרה וחיכך כחיק היין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים בפסוק אחד עשרה אני לדודי ועלי תשוקתו לך דודי נצא השדה נלילה בכפרים שיר אהבה בן זוג נאהבים שלמה כאן מתאר את יחסי האהבה בין גבר לאישה והמילה דודי שנמצאת מתוארת פה היא מתארת את זה, ש... את זה שהאישה אוהבת או במילים אחרות אהובי אוקיי דודי מתקשר לאהובי גם היחס בין הכרם לדוד שלו אמור להיות אותו יחס איזה יחס בין דודי לכרמו צריך להיות? יחס של אהבה נכון? כמו שהאישה מתייחסת לגבר שלה בקטע שבשיר השירים, בקטע הזה, המ... בעצם כך גם הדודי מתייחס לכרם שלו. המקום שאנחנו קוראים את זה, קראנו בפסוק הקודם, המקום שבו נמצא הקרם, איך הוא נקרא? קרן, נכון? קרן בן שמן, קרן בן שמן. מקום המשל נקרא בצורה כזאת, והשאלה היא מדוע. אנחנו נחקור כל שאלה כזאת, המשל הזה בעצם מאוד חשוב המילים שבו. שהמילים שבמשל הזה הם מביאות אותנו לאמת של אלוהים דרך הבנה תנכית. השם שניתן למקום קרן בן שמן זה לא סתם. מהי קרן שמן? מי יודע. מהי קרן שמן? מי יודע מהי קרן שמן? מה זה קרן שמן? נכון מאוד. קרן שמן הייתה הדרך בה נמשך משהו או מישהו והתקדש לאלוהים. זאת אומרת, בזמן של אוהל מועד, משה ואהרון הם משכו את המקדש ושמן המשחה, וגם Uh, מלכים בתקופה uh, יותר מאוחרת היו נמשכים גם בקרן. So, שימו לב לפסוק הבא בספר שמואל א', פרק 16. שמואל א', 16, פסוק 13. יש עוד פסוקים לפני זה, אבל לפחות uh, מפסוק 10. Okay. שמואל א', 16 מ-10 עד 13. לסיפור על... Uh, uh, הבחירה של דוד למלך ישראל. אה, ישי, אחרי שהנביא שמואל הגיע אליו, מעביר את שבעת בניו לפני שמואל, ושמואל אומר אלישי, לא בחר אדוני באלה. אלוהים לא בחר בהם. ויאמר שמואל אלישי, התמו הנערים, ויאמר עוד שער קטן, בידי רועה בצאן, ויאמר שמואל אלישי, שילחה וקחנו, כי לא נשארו עד ברבו. וישלח ויביאוהו והוא אדמוני עם יפה עיניים ובטוב רואי ויאמר אדוני קום ושחררו כי זה הוא ויקח שמואל את מה? קרן. את קרן השמן נכון וימשך אותו בקרב אחד ותצלח רוח אלוהים רוח אדוני אל דוד מהיום אהוב המעלה ויקם שמואל וילך הרמת הכרם במשל הזה שימו לב נקשרת לאהוב שלה באמצעות משיכה, אוקיי? היא מוקדשת לדודה. שירת דודי לקרמו, איך הכרב נקשרת בעצם לדודי? על ידי השימוש בסמליות של המקום בן שמן. מה התוצאה שצריכה להיות? כן, מה השאלה? מה? בן... נכון, קרן בן שמן, זה אותו דבר, זה אותו דבר, קרן השמן, קרן בן השמן, זה אותו, אותו דבר, קרן בן שמן, זה אותו דבר, זה אותו דבר, מדובר על, על, על הדרך שבה הם משתמשים במילה קרן ושמן, המילה בן, זה לא, זה לא משהו okay. של, קרן בן שמן זה של, אוקיי? בן משהו זה של משהו, אוקיי? קרן בן שמן זה קרן של שמן, אוקיי? בסדר. Uh, אז תשימו לב שחייבת להיות תוצאה, מה התוצאה uh, בעצם שהיא מוקדשת לדוד שלה? הוא מקדש אותה לעצמו, נכון? והתוצאה כמו אצל דוד, תשימו לב מה היה אצל דוד, מה היה התוצאה של המשיכה? ותצלח רוח אדוני אל דוד מהיום ההוא ומעלה, אתם שמים לב מה קרה? המשיכה של דוד מהיום והלאה בעצם הייתה תוצאה שהוא אה, הצליח ב, ב, שרוח הקודש תהיה עליו והוא השכיל בכל דרכיו, זה כתוב גם במקום אחר. הוא הצליח בכל מה שהוא עשה. המשיכה אמורה לגרום לקרם, במשל להתעלות. זאת אומרת הכרם אמור להיות כרם מצוין. זה כרם נהדר אמור להיות. הכרם מושכת את הכרם ובעזרת רוח הקודש הכרם הזה יהיה טוב יותר. שם המקום שהכרם נטוע מדגים